Підсмикнула краї хустки. Зітхнула з полегшенням. Це була ціла робота. Ті рухи, на які ми не зважаємо, адже для молодшого це раз-два і вже біля вікна. На бабці була біла цубка хустка, схожа на шматок китайського обрусу з фігурними краями, блакитна ковтинка і світла ляна спідниця. На ногах капці – і, незважаючи на спеку, вовняні колготи рубчиком. Охай на бабця. Під хусткою було видно високу зачіску з сивого, аж блакитного волосся. Ніхто не звертав на неї уваги, бабця яких багато. А я вже не могла випустити її з поля зору. Помітила, що вона виходить там, де і я – Ну, звісно, поки вона виконувала ті самі вправи, аби злізти з сидіння, всі інші, хто так само виходив на ті зупинці, випередили її і стояли біля дверей на поготові. Незважаючи на неї, в тому не було нічого осудного, адже ми часто не помічаємо одне одного, а тим більше маленьких старих бабусь, що крутяться під ногами. Я вийшла крізь задні двері і не змогла не озирнутися. Як там вона? Чи вийшла? Саме в ту мить старенька намагалася спустити палецю, а за нею і ногу з високої сходинки маршрутки. Я підбігла, підставила руку, забрала кошик і майже знесла її з автобуса. Кістки в неї були тоненькі, мов пташинки. Вона подякувала і тихо пішла вулицею. Куди? До кого? Звідки? Було б непогано, якби до онуків, котрі її люблять. Але я не була в цьому впевнена. Потім цілий вечір і ніч я згадувала цупку білу хустину, охайну спідничку, зворушливі колготи і капці не знала, що з цим робити. Аж доки не дійшла такої думки, я нічим не можу зарадити цій старенькій, але я можу дати їй життя в якомусь образі, зафіксувати його назавжди, в чомусь більш сталому, ніж пам'ять. Вона помовчала, ковтнула з бокалу, поглянула на нас і додала сумною посмішкою. Ось так воно починалося. Принаймні, для мене у такій фіксації образів був найбільший сенс життя. «А чому був?» – запитала Марина. «Я сказала «був», – посміхнулася до неї Єлизавета. Ну, певно, я обмовилась. Соромно шукати сенсу, коли тобі за сорок? Не поважаю дорослих дівчаток, котрі досі не визначились. Я збентежився, що через її різкість Марина сприйме пасаж про дорослих дівчаток на свій рахунок. Адже сиділа навпроти, маючи приблизно той самий вираз обличчя, що і студенти на лекції. І це починало мене дещо дратувати. Виснажена Зменшена розмірів на два після років примусового відпочинку Бозна-Де і повної непевності в майбутньому, вона, оця Єлизавета Тенецька, не втратила ані краплі харизми. «Я забув сказати, – поквапливо додав я, – Марина – спеціаліст-дефектолог. Займається проблемою дислексії». «Модна хвороба», – замислено промовила Ліза, і узялася жваво розпитувати Марину про роботу. Все йшло пречудово. Вечір, вино, біла скатертина, чай з бергамотом, мила бесіда, з якої я дізнався, що у Марини є Данило. І не чоловік, через якого вона часто не могла лишитися у мене надовше, син, що він ходить на гурток юних винахідників і розробляє не більше, не менше зрошувальну систему для країн Африки. Одне слово, серйозний парубійко. Я прокляв себе останніми словами. Це ж треба. Зустрічатися, ну, якщо можна так сказати, з жінкою більше року і жодного разу не поцікавитись, куди вона поспішає після того, як... як у нас тут все закінчується. Здається, обидві жінки помітили мою розгубленість. Якоїсь миті я запитально і докірливо поглянув на Марину, мовляв, ти не могла сказати раніше? І вона відповіла самими вустами, а навіщо тобі це знати? Власне, я покликав Єлизавету на вечерю, щоб поговорити про інше. Хоча б закинути вудку щодо нашої з Дезмондом ідеї. Але запитати напряму не наважувався. Мене несподівано випередила Марина. «А ви б ще хотіли знімати?» – просто запитала вона. Єлизавета знизила плечима. «Боюся...» Мої бажання не співпадають з інтересами тих, а від кого це залежить. А працювати у шухляду вже не той вік. Вичерпна, як на мене, відповідь. Я напружився і стрибнув з місця у воду. А якщо співпадуть? ти став таким великим начальником, Ден?» посміхнулася вона. Пояснити ситуацію було вже справою техніки і красномовства. Я розповів їй про можливості Дезмонда Уйтенберга. Вона слухала мовчки. І мовчала ще кілька хвилин після всього почутого. Наважився додати. У будь-якому випадку ми зможемо і офіційно вирушити в Штати на той термін, який нам буде потрібний, щоб... Я згодна, відповіла Ліза, делікатно не давши мені закінчити фразу. Власне, я б її і не закінчив. Між мною і нею сиділа жінка з іншого життя, яка не мала до цієї історії жодного стосунку. Я не хотів бентежити її. Власне, це було все, що я хотів сьогодні почути від Єлизавети Тенецької. Мені не терпілося засісти за скайп,